A di mosi so sta de vala, tu dimen se uno, se pentu tu gai chunja de precurate ma ci sa de. Alessi in si lor sa viti lor, scendo tolo lor a posto i quali sunto nei gricchiere morto i si torul. Assunto nei cuvios Martini a scuola di preuna cu da misa per la pomirose varcim. Azecăm întru simț părinților înoi, și o am grobea al patriarhului și am toale tuturor sfinților. Să ne miliească, să ne buciească pentru noi ca un bun și de oameni iubitor. prin îți lornă, stă, Doamne, suseni-să, se Dumnezeu nou, și miloșuiește-ne prenou. O. Temete vă de cuvintele mele, ca să nu tremuri de faptele mele, spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Dacă ne gândim Aproape gramaticala aceste cuvinte pline de conținut, poate ne înfricoșăm, dar de multe ori le găsim în viața noastră transpuse cât de mici om fi noi susoare. Mai bine să te tem de cuvinte și atunci le părzești acele cuvinte, decât să nu ți ele și te întâmpi cu faptele acelea ce ți-au spus cuvintele. Și atunci îți vine tremurul. că din credincioși, cum am spus de nenumărate ori, prelunde la Sfinții Părinți acest cuvânt. Dumnezeu nu este al fricii. Noi nu trebuie să facem ceva de frica lui Dumnezeu, însă și etimologia cuvântului de frică te induce undeva într-o altă lume, te duce față în față cu un monstru, cu cineva care îți alungă pacea sufletească. Deci Dumnezeu nu este așa ceva, El este al iubirii, contrarul fricii. Această frică o transpune mai mult în ceea ce vedem și la noi de nenumărate ori. Frica aceea de a nu pierde pe Dumnezeu. Omul când se leagă de ceva în viață, Și cum a spus în Evanghelia de astăzi, acolo unde e comoara ta, acolo este și inima ta. Ai o frică care te stăpânește, nu de comoare, frica să nu o pierzi. Deci această frică de Dumnezeu, care este spus în începutul cuvântului, să fie frică de cuvintele mele ca să nu tremuri de faptele mele. Să nu tremurăm în momentul când Dumnezeu își întoarce fața dinspre noi. De vreme ce El este Cel ce ne-a zidit și mai mult decât atâta ne dă viața, ne-o întreține. Tot ce este în jurul nostru este sub Lui. că El este ziditorul, inclusiv al nostru, fără numai că ne prețuiește, fără numai că vrea să conștientizăm în pașii noștri dragostea care le vasă în fiecare clipă peste noi. Diavolul care l-a urmărit întotdeauna pe om și aceasta este ținta lui, omul a căutat să-i distrugă imaginea lui Dumnezeu în mentalitatea chipului și asemănării care omului. Astăzi, biserica ortodoxă servează, odată cu lăsata secolului și așa zița izconire din rai, mulți oameni, și-aș numi cei mai lași dintre oameni, ca să nu dea un răspuns, Despre faptele lor își zic în mintea lor și mai îmbracă ideea din minte și în haina cuvintelor. Nu sunt eu vinovați. Adam și Eva sunt vinovați. Sau, referitor la cei care au schimbat calendarul și am întâlnit tare grup din Bisericii Destinul Nou, se eschidează spunând, dar nu sunt eu vinovat, vor răspunde aceia care au schimbat. Nici o problemă. Aceia vor răspunde în direcția lor în ceea ce au făcut. Dar tu vii din urmă și ești în aceeași cugetare și în aceeași vafte cu aceia. Iubiți cădincioși, dacă Eva a greșit, momită de diavol ca să calce porunga și la rândul său și Adam. Prin această greșeală au ieșit, au fost text comunicati din rai. Ne punem întrebarea numai ei sunt vinovați. Nu. Noi ne-am născut în Imperiul Morții ca cel Cuvântul lui Dumnezeu, din pământ ieși în pământ vei merge, s-a transmis întregului arbore genealogic, nu numai la Adam, la tot ce este viu și în consulător omului. Deci moartea stăpânește absolut totul. Iar dacă suntem în Imperiul Morții, Dumnezeu nu ne-a lepădat. De aici putem cuceri mai mult decât a pierdut Adam și Eva. A venit Mântuitorul sub același imperiu al morții. Cum a spus apostolul Pavel, nu prelunge lui luat ci sămânța lui Avram a luat. Adică om desăvârșit a venit și dacă era om de desăvârșit trebuia să se supună și sub moarte. ca drept dovadă că a murit pe crucea Golgotei. Păcatul fiecăria dintre noi este faptul că noi întreținem acea călcare a porunjii. Aceia care au murit sub lege, au ținut sau nu au ținut porunca lui Dumnezeu și au luat plata sau o sânda. Dar la rând venim și noi fiecare conștientizând ce este drept, ce este bun, ce este onest, ce este împietor pentru noi și pentru semenii noștri. Adam și Eva nu mai putea sta acolo, din cauză că mușcând din mărul cunoștinței binelui și a răului, îndemnați de satana care el știa ce înseamnă acel lucru au gustat din moarte și deja moartea fructească a început să vină din acel moment Dumnezeu i-a învins o mână chemându-i spre a-și păcatul când l-a întrebat pe Adam Nu cumva ai mâncat din mărul oprit, din pomul oprit. Nu eu, Doamne, Eva care mi-ai dat-o. O întreabă pe Eva, nu eu, Doamne, șartele. Iată la și de atunci cum o întreține omul astăzi. Nu eu, eu nu sunt vinovat. Stăpânirea sau soția, ori prietenul, or cine știe cine m-a adus în această culpă. Dar eu sunt curat ca lacrima. Asta numai în mintea ta pot să crezi că este o falsitate, că de fapt tu ai executat. Și când ai făcut păcatul, nu ai fost legat, nu ai fost un rog. Tu ai te liberat, ți-a dat în coală păcatul, ți-a burit, ți-a întunecat mintea și a executat păcatul. Când te din păcat, atunci îți dai seama și până și atunci ești lași. Mai cinstit ai fi să-ți recunoști greșeala, dar eu am făcut decât să o Iubiți credincioși, acea călcare a poruncii lui Dumnezeu ne O vedem la noi înșine, într-un cerc strâng, dar o vedem. Acel germene de nu se recunoaște culpa, există în fiecare dintre noi. Nu mai putea să stea Adam și Eva în atâta curăție, Și vin cu cel mai simplu argument, cine poate să stea cu mortul, cât de drag ar fi fost să-l țină în casă. Din momentul când s-a despărțit cu porunca lui Dumnezeu sufletul de trup, deja această carcasă care se numește trup, materia din ceea ce a fost om, ca cu putreziciunii. că nu simțim noi cu sensibilitatea noastră, că pute, asta e altă problemă. Dar cât pot să stai, trebuie să-l la locul lui. Așa să înțelegem și izgonirea lui Adam și a din Eden. Nu i-a părăsit Dumnezeu. Le-a dat poruncă cum să lucreze de acum încolo. Le-a dat Model de jertfă, dar cea jertfă făcută, cinstit și temni izvorâtă din inima. După ieșirea din rai, cei doi au născut pe caiul și pe apă. Niciunul din acești pământeni nu a cunoscut moarte, dar vedem răutatea un caiu. L-a tras în cursă pe avel, din acea invidie, din acea pismă care i-a stăpunit și pe cei ce l-au răstignit pe Hristos și pe noi, pe mulți alții, dacă nu avem mintea acasă să cugete cele frumoase. L-a dus undeva departe în câmp și acolo l-a omorât. Nu văzuse moarte. Dar iată ce în ce limite poate să ajungă omul. A făcut prima crimă, a făcut primul omor și nu oricine a fratelui său. Oare de acum este vinovat Dumnezeu? Nicicum. Omul însuși el cade sub puțitul jurecății. Cea mai grea pedeața unui om este când este îndepărtat, nepădat, din drăgălășenia cuiva. Pornim de la acest sentiment, de la această idee care este prezentă tot timpul între noi. Să mergem pe firul istoriei și să vedem cum a lucrat Dumnezeu cu omul. Și spun acest cuvânt atât de întărit cât mă pricep și mă ajută Dumnezeu ca să înțelegem de fapt ce este omul lucrarea Lui și cât de milostiv este Dumnezeu și îngăduitor. Să mergem la Sodoma și Gomora. Oare aceia nu aveau cunoștință ce este păcatul acesta peste fire? Aveau pe lot care păzea dreptatea lui Dumnezeu și mereu le spunea. Dar până la lot mulți au fost care tot le-au spus, sodomitenilor și comorenilor. Le-au spus că este păcat împotriva lui Dumnezeu aceasta și Dumnezeu nu va îngădui prea mult. A cercetat Dumnezeu tot pământul acela. Și-a văzut că nu mai găsește nimic curat. Ca din în vine a Treime la stejarul Marei. Se arată lui Avram și lui Sara, care erau drepti în acel ținut, începătorii poporul mesianii. Aceia îl întreabă, Doamne, Dacă pleci în Sodoma și gomora, de fapt nu erau numai două cetăți, cinci erau, numite în istorie pentavole. Erau ca niște metropole ale lumii antice. Foarte culte, pastoase și bogate, iar păcatul era pe măsură. De vor fi o sută, pierde cetatea, nu. De vor fi cincizeci, nu voi pierde și a ajuns până la cinci. S-a dovedit că nici atât nu era în Sodoma și Gomora și a venit foc din cer. Iată o altă izgonire de data aceasta la nivel de mulțime. A cercetat Dumnezeu pământul, n-a mai găsit nimic curat. Și atunci, tu un gospodar cu minte înțeleaptă Oare când îți cercetezi casa ta, avuția ta, mai ții un putrecare în casă să te încurce, pe l De vreme ce Dumnezeu ne-a zivit pe noi oamenii, chip și asemănarea Lui fiind, ca să și lucrăm să facem acel strugure, acel rod de care spune și Sfânta Evanghelie, și venim și cercetându-te, tu te Ce să fac cu tine? Iată cum spunea Sfânt Ioan Botezătorul, pune de năvârci, ce și ieșit în pustie să vedeți? Simțiți barda la rădăcina pomului, le-a arătat falsitatea ideilor, că s-a dus vestea de Ioan Botezătorul că propovădește în pustiul Iordanului. Îl știau cine este, ce viața le dar veneau falsi, cu mulți în biserică, vin fals datorită împinși de situații. Și aceea nu se cercetează Dumnezeu, ci se cercetează curăția inimii. Și vedem mult din aceștia pe care îi cerne Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, în ziua când vine focul și cerne ceea ce tu ai zidit. Iată, din credincioși, poporul iudeu în robia, în robia egiteană, a cercetat Dumnezeu Egiptul, nu a mai găsit curat. I-a așteptat spre pocăință. Aveau ca un soare pe poporul iudeu și știau că aceștia se închină un în Dumnezeu, nu Dumnezeilor lor. N-au vrut să creagă. Când Moise și Aron au făcut la curtea lui Faraon atâtea minuni, Faraon care era în putere de a lua o decizie s-a înclinat crezând în Dumnezeu. Dar cât a durat crevința Imediat în labilitatea lui s-a întors la idoli și nu a acceptat eliberarea evreilor. până la momentul când a venit decizia lui Dumnezeu și le-a plătit cu aceeași monedă. I-a aruncat în Marea Roșie, iar poporul a ieșit în libertate. O altă excomunicare, o altă izgonie. Mergem la un moment crucial al istoriei biblice și a istoriei poporului iudeu. Momentul când este trimis din Ierusalim în robia Babilonian, Oare a fost Dumnezeu nedrept cu ei? nicicu. Erau o de mare preț în poporul iudeu. Pentru viața lor sfântă, curată și atunci oamenii vorbeau cu Dumnezeu. cei curați venea și spunea împăratului, împărat, îndreaptă viața că vin în numele Dumnezeului părinților noștri. Îndreaptă-ți viața că Dumnezeu te va pedeți. Se putremura când auzea cuvintele cinstitului proroc, dar trupul iarăși stea în necredință. L-a nu nouă zi. Nu două, ani de zile. tot îmi duceam în închisoare pe proroc, pătându și umilindu-l. În cele din urmă îi spune prorocul, m-a trimis Dumnezeu și indiferent ce îmi vei face și cum îi vei vedeți. Dacă nu-ți întorci viața împărată și odată cu tine tot poporul, vei merge în robia babiloniană și nu vei merge oricum. copiii vor fi uciși în ochii tăi și ochii vor fi scoși de gherii S-a cutremurat, dar iarăși a ținut acest cutremur până a plecat prorocul și a venit mânia lui Dumnezeu. L-a ridicat de nabul codonosor și a venit cu o furia asupra Ierusalimului, Am încercuit Erusalimului, l-a legat pe Sedechea care era împărat un exercițiu în funcțiune atunci și dus în exil împreună cu tot poporul. Copii, bătrâni, fără milă. Iar nu i-a scos ochii în fața poporului după ce i-a tăiat în ochii lui toți copiii și toată familia. Stăm și ne gândim ca niște oameni raționali. A fost Dumnezeu vinovat cu ceva? Poate unii m-am condamnat, pe cine știe cum mă etichetează. Complotez cu aceea de demut. Nici vorbă. Ți-a trimis Dumnezeu semn. Ți-a spus atâta de îngăbuitori, nu-ți cerea decât îndreaptă în viața. Și-ați îndreptat viața din cărările păcatului, nu scrie o filozofie, o universitate întreagă ca să găsești cărarea. Ea dovedi că nu vrea. Aurul, argint și toate celelalte plăceri erau prea chemătoare decât a păzit viața frumoasă. Iată, dragi din ce înseamnă un conducător mizerabil. Duce poporul de râmpă și o cu poporul se duce și el. Uită cine este Dumnezeu! A fost poporul dus din de 70 de ani în robie, atât a putut să susține acolo cu acel jung, încât că le-a auzit Dumnezeu acel clas al nevinovaților și tot același Dumnezeu, După această dură lecție de învățătură, le-a slobozit libertatea și-au venit în nou în Erusalim. Și-au recucerit Erusalimul și nu numai atâta, tocmai cei ce i-au robit i-au ajutat să-și refacă templul în care l-a tărâmat, l-a risipit și l-a profanat în avocodonosorul. Ne ducem la un alt moment cheie a poporului iudeu. La șaptezeci de ani după Mântuitorul vine generalul tit, fiul de Desfasian, împăratul Rome și asediază Ierusalim. Cuvântul care îl spun pentru cei ce mă cercetează și într-o sau într-un articol. Nu este antițenie, este istorie. A venit romanul, i-a umilit, i-a tăiat, curgea sângele, cum povestesc chiar istoricii evreiei, ca apa după ploaie în Ierusalim. Însuși, generalul Tita a văzând acest sacrilegiu, Nu știu cu cea și voi Dumneului fostru, dar sunt mânat, parcă împins de o forță să vă fac acest lucru. Și atunci ai-a împărțit în toată lumea, în momentul acela nu mai evutare, au fost pridești. De acum avea să vină perioada creștină când poporul bizantin, imperiul Bizantin era creștin. Mergem la un moment cheie la clăderea Constantinopolului, era pastoasa metropolă a lumii, de o cultură incontestabilă, râgnită această perlă a lumii, și era foarte râgnită de occidental, catolici era pe atunci, care o luase rază, se duceau în prebastie, A ridicat Dumnezeu pe musulmani, păgâni, oameni cruzi, oameni care nu aveau milă, fără discernământ. Sub doctrina lui Mahomet ucidea tot ce era creștin. Le-a arătat Dumnezeu Constantinopolitanilor, îndreptați-vă viața începând de la lege, de la împărat, Toți boierii, toți supușii, ca astfel vine pe ei și-a peste voi, n-au vrut să înțeleagă și n-a durat mult și chiar cu minune dumnezeiască fastoasa cetate a îngenunchiat în fața celui mai feroce popor, Mahomedani. Curgea și atunci a sângele de creștin pe străzile Constantinopolului. Nu floresc cuvintele, istoria mărturisește și nici nu pot să-mi înjuc limba în cuvinte la ce a putut fi atunci. Stăm și ne gândim, oare nu era o izgonire a tuturor acelora? Cu alte cuvinte aș fi spus Dumnezeu, nu mai meritați. Înainte dacă de dea Constantinopole, cu multe zile chiar Mahomed a dat să mărturisească prin istoricii lui, vedea un foc deasupra metropolei și-l că este un foc nu al lui Mahomed, al Dumnezeului Constantinopolitanilor, În ajunul cuceririi a căderii acestui bastion creștin, a văzut cum s-a depărtat focul de deasupra Ierusalimului și și-a zis, tocmai era data să ridice asedul și să plecem, acum să-i atacăm că presim că i-a părăsit Dumnezeul lor. Și așa a fost. N-au mai meritat. Din aproape în aproape, de până în fieile noastre, când se făceau tăieri cumplite, crime, cum aproape că n-au mai fost în lume, în timpul comunismului în Rusia, care știm bine de cine a fost făcut, că a la milimetru și dat pe piață. Atunci un a un oarecare călugăr și-a luat inima, s-a încărcat un omicește și s-a dus la stanie, un om feroce, un om crud. și știm și o cine era, nu știu eu, știu din istorie, iubit că l-a întrebat pentru ce stăpâne în face aceste lucruri. i-a scos Biblia și a arătat un citat din Biblie, Biblie de care el nu era străin și a spus eu sunt omul potrivit pentru ceea ce va da Dumnezeu și apoi a avut o revelație acel călugăr că a arătat un chip, un câmp întins, nesfârșit și venea o turmă de perpeci și casă se vedea cum de gâtul la berbeci și arunca. a aruncat. S-a putremurat și întreabă. Doamne ce înseamnă asta? Cu sângele celor care sunt omorâți de comuniști se resunsește biserica. din credincioși, nu vreau să-mi fricoșez prin acest cuvânt. Realitatea este mult mai dură dar e mocnită, e tăcută. Îmi permit să citesc din ziare, care șale a min, dar citind printre rânduri, vedeți că tot se-ți iminentul război mondial. Dacă stăm și ne gândim, oare de ce Dumnezeu permite acest lucru, fără numai că oamenii l-au părăsit pe Dumnezeu? fără numai că pământul ajutat de câteva organizații s-a făcut o sodomă și gomoră, Ce Cercetând Dumnezeu pământul, ce să mai găsească? Oamenii au niște Dumnezei de spoială, niște Hristoși închipuiți după poftele lor. De mâine lumea creștină începe postul, inclusiv și și îmi permit să spun așa. De ce nu au intrat cu 13 zile înainte? Să vedeți de mâine. Vă împărtășește, care vă duceți, hai, soră, hai, frate, împărtășește că Nici nu s-a dus carme dintre dinți, sau cum nu s au oscat de pe tine și te să te împărtășești. Cum iar mănâncă un porc întreg. Că Dumnezeu iartă. Sigur, te iartă. Doamne o să-ți vină un să-ți închidă gura. Dar vine la timp. Fiți foarte atenți. A făcut Dumnezeu un gest istoric în minte. Era o cetate fastoasă, începând de la împărat și până la ultimul din speța omenească, trăia în crozăvini. În niște păcate cumplite, N-a vrut Dumnezeu ca să-i piardă. Îl conștientiza pe Dumnezeu, știau că este Dumnezeu, dar prin păcat l-au uitat oamenii. Și l-au trimis pe prorocul Ionar. Și acela era și gângâit. Și în gângâia la lui i-a spus împăratul: sunt trimis de Dumnezeu pe care voi îl cunoașteți trei zile și nimic de va pieri. A auzit Împăratul, s-a fricoșat, a lepădat coroana și hlamida de Împărat, aurul, argintul, bocalele, mâncărurile și dansurile și tot nimic de împreună cu animalele, trei zile și trei nopți, nici apă au părut, ca să îmbânzească mâinia lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu s-a împrânzit. și nu a pierdut pe nimic. Iar tot s-a dărâmat mai târziu datorită păcatelor. Din toate acestea spuse, vreau să scot o concluzie câtă distrugere poate să facă păcatul în om. Dragi credincioși, nu ne cere Dumnezeu nimic altceva decât o conștiință frumoasă, plăcută. Indiferent de cine ți-o fi stăpânul tău, nu te contract cu el, că o fi nebun, că o fi femeie, că o fi bărbat, că-l cheamă nu știu cum. E lăsat de Dumnezeu. Să nu credeți că fac politic acum. E cuștirea lui Dumnezeu. Dar... Privind credința, nu se l poate lua pe Dumnezeu nimeni din inima ta, decât tu singur. Ceea ce ai în ta, sentimentul față de cel ce te-a nimeni nu poate să-ți ia de acolo. Poți să treci prin orice sufliciu, atunci te dovedești că ești cu adevărat un mărturisitor. În credința ortodoxă este postul Sfintei De obicei, creștinii care sunt mai sârguincioși postesc asta trei zile. i și invita pe munți care săracei greu le-a venit sau nici n-au putut să postească. Să-și încerce forțele, câte bărbați ești. sau de Doamnă puternică ești. Ia vezi, și făți o purjare de genul ăsta. Nu mai mânca. Trei zile dacă ai să poți, de muri să mori. Ai să te simți ca un vultur. Cum a făcut Dumnezeu pe om. L-a închegat atâta de bine încât că toată deșteptăciunea, deșteptăciunea lumii se putremur de ce găsești în această mogândeață de carnetie. Așa că cel ce face legea lui Dumnezeu, adică o păzește, o lucrează, acela este prietenul. Că degeaba din vorbe te arăți, vai, cât de mult îl pe Dumnezeu, sunt frunze în vânt și tu ești zidit ca să dai roate. Sau cum a catalogat pe iudei și a și lepădat pe urmă. Cu buzele mă cuvântau și cu inima mă vrestemau. Dragi credincioși, încercați să țineți acest fost. luptați-vă din răsputeri, cei care sunteți neputincioși, veniți la biserică, găsiți-vă duhovnicul și vă întăriți. Nu totul este a băga în tine carne și a băga în tine mâncărul, cine știe cât de sofisticate din grăsire. Chiar doctorii ne umelești și spun ca să-ți vrea binele. L-ai împâxit pe voitul acesta cu atâta grăsime. Și el îți dă un regim, chiar de post. Cum spune și astăzi în Evanghelie, de postiți, nu vă arătați posaci. Nu să, iată că eu fac cu tare și cu tare. Că momentul acela când le faci aceste lucruri în numele Lui Dumnezeu, le împarți cu omul. Fii egoist aici, ceea ce am eu cu cel ce m-a zidit și cred în el, să fie al meu. Că ați și frățile voastre, când aveți niște sentimente, doi intimitate profundă, parcă ții la ele, ești gărcit să le mai spui Și cum îi spui, întâi îi faci un concept să vezi, dacă este o terniță. Așa e și aici în creștinism. Mulții le trânghița că devin ca Fariseului Și ce a rezolvat S-a dus în urma vanășului de la biserică. Nu-ți ca cei din frățiva voastre și care nu sunt aici să pună în început cum. Degeaba în ajungul ei, Necu putremurăm și îl pe Dumnezeu, din mei, e prea tății. În Constantinopule, cu câteva zile, dacă avea cetatea și era imminent pe căderea, se simțea, rupeau de la biserică, erau bisericile arhiprinci, dar cum erau, slușeau împreună cu catolicii. Și sfinții părinți au spus, pentru acest lucru, pe lumele ducatolicii, a pierdut Dumnezeu Constantinopole. De aceasta este o altă problemă, mai ginga și spinoase pentru mersul necumenii de astăzi. Iar astăzi că lumea, după cum o spun, toți înțelepții nu este pe un butoi de curbere. Știți ce se întâmplă în Orient. S-au adunat oști puternice, cea mai sofisticată armată și, cum și-au și, și mi să spune, așteaptă scânteie. Dar în momentul când s-a părut această scânteie, nu se mai poate opri. Și ca să rezumăm toate lucrurile acestea, este ura de 2.500 de ani a iudeului pe Babilon. vor să-și răscundere temnitatea de atunci din robia Babiloniană și să-și ia pământul de la Eufrat până la Nil. Și mai rezumativ să se întemeieze pe lui Solomon cu învernul mondial, ciparea și apoi să vină stăpânul lui mult așteptatul Mesia. Cu toate că poate mă vor aceste cuvinte, dar sunt preluate, sunt deja titrate, așa că nu le spun eu o premieră și acest este adevărul. Fără numai, dacă Dumnezeu ne-a avertizat cum în toate aceste lucruri istorice, i-a avertizat pe mulți, îndreaptă viața săvechea, îndreaptă viața nimică, La nivel de individ, întreaptă viața să nu fie prea târziu, fără numai că ne bate Dumnezeu la ușa fiecare dintre noi. Ei înduperem cine suntem, sub soare, sub ce povoare sau unde suntem cocoțați și stăm ca un vântut să ne ventilăm fără grijă. Ești tot sub sabia necruțătoare a morții. Ne adăjdeiesc că măcar o părumă din aceste cuvinte să rămână în pământul fertil al frăților voastre, ne oprim aici pentru astăzi și să rugăm cu toții pe Dumnezeu, să ne ajute să mergem acest post în pace, mai ales în sănătate și în binețe. Bunul de Dumnezeu să-i și cință în veci, amin. Și nu și prea Antonie pentru slujba de astăzi. La muncă Продолжение следует...